Hej och välkomna till en ett avsnitt av Projekt och rullar, där jag, och Max, och jag, Alex, dyker ner i filmens och tv sens ofta underbara värld. År efter James Camerons Aliens så dyker det upp ett nytt utomjordiskt hot, men den är gången i vår egen djungel. Predator. Max, jag bollar över till dig var du på rovdjuret eller predator första det gången? Ganska sent, det var ingen del av min barndom direkt utan det var någon sån Arnold Action på 80-talet som jag tog i tid ganska sent, kanske tio år sedan. och Jaha, Så okay. det är inte childhood classic direkt. <laughs> Själv då, jag det var relativt tidigt. Jag kan vara 10, 11, 12 kanske där. Precis för att en egen TV i sovrummet tittade på TV4, eller satt igång TVn, slog på fyran där var Arnold och krigar i djungen, en, typ, en typisk Arnold-kommando rulle yeah. kändes det som yeah. och då hade jag missat intrott <laughs> mm. där man säger liksom ett rumskepp landa på jorden yeah. så jag hade ju aning om att det var en utomjordning mitt bland dem och <laughs> så det blev liksom ja yeah, okay. lite paff, ja yeah det är det liksom just den här att det går att liksom från liksom en science typisk a action actionroll till en ja, typen science fiction äventyr liksom mm. det slog mig så liksom direkt Just för att jag hade missat den första biten. Där. Yeah, yeah. Så, ja ja. <laughs> så ja. Det är en speciell kryddad på på vad sci-fi grejen, ja. jag övrigt, är en ganska traditionell action så. Sen gäller jag liksom utseendet på den här planetorna så då är jag tyckte han var läskig men han var liksom samtidigt häftig på något sätt. Alltså, alltså fram tills han tar av den här ikoniska hjälmen ja. så är det liksom fan... Rastaflöten. Nästan det som jag, jag, jag skulle vilja vara en son när jag blir stor. <röks> ja, men lite så. Alltså, liksom de här rastaliknande håret som de har. Och alltså, <röks> det tycker kan inte tycker rätt tramsigt. Jag tyckte faktiskt jag, det var jag, jag, riktigt häftigt. <laughs> Men äh, det, blev, det blev en franchise av detta också Precis som Alien äh, Vi tar första filmen K-87 mm. Skriven av äh, Jim och John Thomas äh, De äh, skrev detta manuset Smög in på Fox tror jag det var Och äh, smög in äh, manuset under dörren mm. Hos någon producent som typ fastna för projektet. Jag tror för bra för att vara sant. det är ju en typisk Hollywood-historia nästan. Men samtidigt på den tiden, det skulle inte förvåna mig. Det, det, det kan ja. jag säga. <laughs> <laughs> Och just vad de säger på David A-utskåvan också. Eller ja, Blue Rain-utskåvan för min del. Så det måste ju nästan vara sant. Mm. Men en bra historia. <laughs> det, är en, ja, det är en riktigt bra historia. Ja. Huvudrollerna, vi var ju sig bland annat Arnold Schwarzenegger, mm, Carl Weathers just det. Mr. Apollo Creed själv. Mm, liksom. mm. uh, ja, en annan nämnvärd är ju Jesse Ventura. Jag tror han, precis som Arnold, tror jag han blev guvernör mm, någonstans. Och Ventura. <laughs> Ventura. Jag tänker på Ace Ventura, ja, Pet please. Detective. Politiker <laughs> Um, alltså när man ser han i filmen så tänker man ju att nah, det är ju ingen <laughs> ingen <guvernas." laughs> För, alltså, om man går tillbaka till avsnittet då, om Alien mm. när vi snackar om Aliens där var ju ganska många macho där mm. och den mest macho var ju den här tjejen Jesse Ventura är uh, ja, hennes är mot, motsvarighet skulle jag säga han, det är han som går med en jävla gatling Gun som egentligen ska vara monterad på en helikopter liksom. <laughs> liksom äh, men, äh, så <laughs> det är Ja men det det är det matchu <laughs> ja, Tippar över och blir parodi Ja. ja. Och han är ju liksom så äh, alltså alla replikerna där liksom. Äh, you bleed man. I didn't got Och så då tog två backen ja, är väldigt väldigt <laughs> extremt överdrivet matchu kan man säga. <laughs> ja. Men man kan säga att hela, hela den här elitstyrkan Minimera. som det handlar om. Det är ju stora biffiga killar hela bunten. Ju. Mm. Och det är så roligt när Carl Wedders och Arnold, Arnold Schwarzeneggers karaktärer möts första gången i filmen. Men det är gamla kompisar som går ju att ta varandra i hand. Liksom så. Det är liksom en kraftmätning direkt. Och det, är liksom det första du får säga liksom deras. Biceps, bara liksom tar it. i för kung och fosterland och så alltså är verkligen en inzoomning yeah, på. <laughs> <laughs> det kommer jag är liksom det är på födelse <laughs> <Så. laughs> Macho, macho, macho <laughs> ja. Nä, men och det är lite så alltså, det känns som det är typiskt 80 talet att yes. elitsodater ska vara sådär alltså. men kollar kol, du på elitsodater i verkligheten så ser de kanske lite mer normalt byggda de har, de har ju säkert många muskler alltså väldigt starka så här men de är kanske lite mer slimmade egentligen så alltså ja, ja. mer spänstiga kan som man är säga filmatiserad version som har blivit accepterad ja. det är som gladiatorer de är ganska fetlagda i verkligheten ja precis handlingen är ju då att det är en elitstyrka ledda av Dutch, spelad av Arnold Schwarzenegger de åker till Centralamerika eller ja det kommer fram i senare filmer att det var Guatemala de mm. åker till för att rädda en minister och folk och kabinett sånt där. Mm. Men det visar sig vara en lögn att de, de har blivit ditlurade av Carl Wethers och regeringen typ. Det låter lite som Aliens... Alien eller det Aliens men Ja, men, där, där, är o... bara... ja, ja, men där är de helt... De sen bara... Ja, men där är de helt omedvetna om själva... Mm. Predatorn eller objuret utan målet där var hela tiden att de skulle få göra den här gruppen som ministern mm. den så kallade ministern hade fastnat hos mm. men i själva verket var det typ en CIA agenten och sånt här men så är det då liksom att de är helt omedvetna om att det här är något som bevakar dem var de än går de heter Rudis ja <laughs> ja <laughs> Och helt plötsligt så börjar de dö en efter en. Klassiskt recept. På oförklarliga skäl och mm. ganska groteskt. Kan ja. man säga, eller brutalt, rättare sagt. Och det visar sig vara en predator från utrymden. Mm. En jägare som går ner för att jaga. Det det för sport, det för jag. sport, helt enkelt. Ja. <laughs> och det är lite så. Det är ju, alltså, ja, han använder. Våga motiv, <laughs> Alltså de är döda och... Ja, det är, det är, som, det är som en jägare, De bara sticker ner till savannen för att döda. Liksom. Det är inte så mycket poäng. Det är inte Ja, jag vet inte. Alltså, det... mm. <laughs> Men ja, det är troféer de är ute efter. Ja, och den här utomjordingen är inget undantag. Nej. Och då är liksom tar en grupp elitsoldater med muskler så att det heter Dugan när det gäller Mr. Universum själv och mm. sånt här. smakar med ett perlband av dödskallar. Typ. Ja, precis. Men äh, han använder äh, vad är det, han har något speciellt äh, ljus. Äh, Jag ser är ja, han ser ju införrött. Är han ser ju införrött. Han är så osynlig. Ja, genom äh, typ. där ljus. Det är någonting på mm. hans pansar som är... Äh, bryter med ljuset. Mm. Kan man säga. Ja, vi, vi går till in på det tekniska. <laughs> han blir i stort sett eh, osynlig. Och han har ju världens häftigaste gadgets och allting. Hans vapenarsenal är häftig. Han har ju en hårfön. <laughs> ja, ja. Jag, för mig, jag för mig att det är faktiskt en hårfön de har gjort ont i <laughs> en laserpistola. Ja, ja. Som han har på axeln. Men eh, en sak som vi glömde ta upp... Eh, vi hade Arnold och de i castan, ju. Mm. Men från början var det till och med Jean-Claude van Damme med i rollistan mm. i två hela dagar. Han skulle vara Predator. Vad? <laughs> ja. Men den första direkten de hade till Predator, den var inte bra. Det var, alltså, de var väldigt som Arnold så för mig så Han sa att. Det var typ ett hästhuvud eller något så som jag runt i skogen. De har väl lite svårt att ta det på allvar. låter ju Sen var det ju så att Arnold och de här killarna de är, ganska, liksom, de är väldigt storväxta både på längd och bredd. De liksom, har väldigt breda axlar och allting. Och ligger väl på 6,6 feet Långa, jag vet inte riktigt hur det är i Sverige ungefär, men Jean-Claude Van Damme är ju mer i vår längd där, mellan 1,70 och 1,80 där någonstans. Mm. Och det är kanske lite svårt att ta yeah. utomjordning på allvar. Men visst, alltså med utomjordningens så kallade hästhuvud eller vad fan det skulle kallas så blev han ju lite längre, mm. längre men ändå. Men han, han kände liksom att uh, han ville inte vara i en film där han inte där han bara syns som en... Han syns egentligen inte utan... bara jäkisk skog. Ja, precis. Som inte syns överhuvudtaget. Mm. Då föreslår Arnold Schwarzenegger ju att, att de skulle ta in Stan Winston som mm. han blev kompis med under Terminator. Och vet ni inte vem Stan Winston är så är han en legendar inom monster och varelser överhuvudtaget. Han... Jag är med och skapade dinosaurierna till Jurassic Park till exempel. Yeah. och Han har ju väldigt mycket på meritlistan. nu. Mm. Tyvärr bortgången nu men av en stor anledning är en legende inom Hollywood. Mm. och Då föreslog Stan Winston att de skulle ta in Kevin Peter Hall som skulle spela Predator. och Detta är en extremt lång gentleman. <laughs> på sin meritlista så har han spelat Bigfoot i Harry and Hendersons bland annat så han fick rollen här och sen Winston gjorde om också hans modell eller hans utomjording den kostade en och en halv miljon dollar att producera och produktionsbolaget som uh, hade gjort den första versionen kostade liksom hälften. Så allting handlar om pengar. Mm, det Istället för att bara gå till Stan Winston för att förstå börja. Mm. Så det är typiskt Hollywood där. Typiskt det. <laughs> ja. Jag får inte glömma Bra att det reposerades av John McThernan. Som... Regissör till en av, äh, den mest älskade actionfilmerna alltså, som Die Hard. Det. De kom året efter tror jag. 88 va? Mm. Men, ja, det det kan så. man uh, kolla upp. <laughs> det är ingen som inte har sett den. jag förmodligen inte. Ja. Uh, en annan grej som hände under inspelningen ja, uh, mellan uh, Arnold och uh, Jesse Ventura det var ju att uh, Jesse Ventura gick till garderoben och fick reda på att hans armar var större än uh, Arnolds. Så när de, när de skulle hålla uh, på i gymmet så där så gick ju Jesse Ventura och föreslog till Arnold att uh, det, jag tycker vi borde möta våra armar. Vinnaren får en flaska champagne av den andra. Så de mötte armarna och då vann Arnold. Mm. Eftersom han var i <laughs> Mr. Universum. Jag. För Ventura hade fått lite hybris där. Han tänkte att jag har större armar än äh, Mr. Universum. Då ska han fänta mig få reda på det. Ja. Mm. Men det var faktiskt så att Arnold Schwarzenegger hade gått ner till garderoben och sagt att hey, kan ni inte säga till Jesse Ventura att han då ser ju så mycket större armar än mig. Mm. <laughs> så han gick ju verkligen ner för att söka i, i Samantur. <laughs> ja. Men ändå att liksom att dynamiken kan finnas där sen ändå. Liksom, att det är en ja. respekt ja. över om <laughs> Arnold och kan göra något sånt här. Så det är, det är, ja, jag är inte lurigt. Ja. Inte full i fan. <laughs> <laughs> ja, men det då häftigt. Jag, jag, jag, jag, jag tycker att här filmen är Hellskje okay, alltså absolut savevärd när det gäller. Ja, att, just, just att, att den liksom att äh, det är nästan blev äh, två filmer i filmen liksom också, att äh, helt att Hellpless blir den något helt annat. Byter genre på. Ja, och liksom första filmen är li, lite uppbyggande av karaktärerna att man lär hur karaktärerna så alltså, den här är det lite talibre. styrkan. Ja. ja, lite som Alien där ja precis alltså, så att så det är inte bara liksom i massa gäng eller i massa karaktärer som dör yeah, om, man bryr sig. Yeah, med, om man inte brusar är som man inte brusar ju om tåget. Klipp till upföljare <laughs> <laughs> ja, ja. röst inte prata för vi så ja, ni är det är Peter Cullen Kanske mest känd som Optimus Prime I Transformers filmerna mm -hmm. Väldigt känd röstskåd Men att det var han som gjorde rösten är det, väldigt, det är ett väldigt uh, måste säga. Ja det är inte det, mycket till röst Nej men uh, det, är, det är han som står för det mm. Som kom på det från första början också, liksom. Så det tyckte jag var lite häftigt mm. Jag och ni andra som kanske Gillar Transformers och Törtes Och allt sånt här som gick på 80-talet Men uh, ja det blev det blev success och uh, när det blev success då är det en uppföljare direkt. Eh <laughs> uh, Macternan blev ju uh, eller Macternan. Just sagt. Oklart hur de ville ju ha en för två tvåan också att regissera men uh, ja, ja det hade det gått bra sen så ja men det, här, det gick ju för bra. Så han, hans en, liksom nota... Att han stanna på tåget. Hans nota blev liksom för hög för det mm, här Han skulle kosta två miljoner dollar liksom att lösa ut. <laughs> oh, <laughs> ja. Liksom, ja, då gick de till Stephen Hopkins. Mm. som ja. Innan detta hade han gjort tågen på Elm Street 5. Dream Dreamchild tror jag den heter. Mm. Ingen direkt hit. Nej. Efter det så har han regisserat lite 24-avsnitt och sånt. Det så ja. mest var tv efter detta som jag har förstått okay. Jag kan ha missat någon också. TV uh, när det blir kul. <laughs> <det är> <laughs> ja, det, det var väl starten där 24, där liksom, mm, att det blev lite ja, mer typ. påkostet. Uh, Arnold Schwarzenegger var också den här en, en liten roll men nu, vi kan komma tillbaka till den. Han tackar den och mm. Danny Glover. Ja. Yeah. <laughs> eh, eller Murtaugh. Murtaugh. I'm too old for this shit. Jag vet inte att ska säga det. <laughs> <laughs> ja, men han känns ändå lite tuffare här om man är i dödligt Ja, han är både Murtaugh och Riggs. <laughs> ja, precis. En blandning. Nej. Absolut, det kan jag hålla med Eller inte galen, men våghalsig kanske. Ja. <laughs> Mm. Ja, det är väldigt 80-tals action, över den. Ja. Ja, det är lite 80-90-tal. Ja, som precis. fan, man kan liksom följa sig i replikerna. Och så ja. one liners och så. Ja, den, den är ju tyvärr inte lika bra som den första heller. Ja, det brukar ju sällan nu uppfölja varje. Men helt okej nog så här. Bill Paxton ja. blev den första som blev jagad och dödad av både Alien Predator. Och Terminator. Herregud! Mind blown alltså. <laughs> ja. Så det är ganska häftigt. Gary Busey är ju också med på en liten... Mm. Jämlade att det döde på en Reunion. Oh. Ja, precis. <laughs> han har precis. Detta var hans första film efter en MC-olycka där han var nära på att mista livet. Så han var väldigt så på... På inspelningarna, liksom väldigt så här excentriskt. Ja, <laughs> som han som bara spelar sig själv igen. Det ja, känns som redan då och han en lite äh, speciell. Lite wack, ja, ja, men så här, alltså, alltså, alltså, Han är ju väldigt speciell den här killen. Men äh, titta på Enterage, han bjuder ju verkligen på sig själv. Alltså, han spelar sig själv i Enterage, och han är helt speciellt på gallen liksom så är ja, det det är. <laughs> ja, det är <laughs> nej men det är verkligen höe uh, <laughs> Så det, det är svårt att tycka illa om han alltså så ändå. No. Ja. Alltså man är lite så väldigt over the top. Udda fisk. <laughs> uh, handlingen är um, Los Angeles 1997 så detta är uh, en uh, framtidsfilm det <laughs> ja. kom ut 90, så detta är sju år framåt i tiden. Det mm, tar tid inte direkt. Det spelar inte, det inte två år, mm, Det är ju färdigt, äh, ja, det är omöjligt. Det låter ju <skratt> <skratt> uh, Los Angeles gator ägs av kolumbianer och jaimakaner. Det är två grupperingar som krigar om uh, den världen där. Mm. Och uh, polisen har inte så mycket att säga till om. Men ja, uh, yeah, givetvis. Med så mycket våld så drivs det, eller lockas en Predator dit. Är inte det riktigt oklart att de bara plötsligt så finns där. Han bara är där helt plötsligt. Ja. Men han har inte att states av väldigt våld och sånt där. Blir smaken i munnen. <laughs> ja, han ska ha lite troféer därifrån också. Det ja, är ja. den enda som egentligen... Ja, det är två från den första filmen som dyker upp. Men... Mm. Den kvinnliga rollen från den första filmen liksom, Hon är bara med 2-3 sekunder i en liten uh, TV-skärm liksom, Så det ah, är okay. liksom knappt värt att nämna Men uh, Kevin Peter Hall Represserar sin roll som Predator Eller en ny Predator uh, Den gången givetvis mm. Och detta är uh, tror jag Sista långfilmen han är med Mm han går och gör tv-serien Harry and Henderson Sen efter det Ja, det var tydligen en tv-serie Mellan 91 och 93 och Han han väl med 30 avsnitt av den här serien Innan han gick bort mm. 35 år gammal Oj. Och som han själv var i 32 liksom, Då känner man det är ingen ålder ju. Men ja. det visar sig att han har fått HIV av en, en sån här Blodtransfusion mm -hmm a transfusion I tror på engelska det är lätt att säga tycker. Overforce. Ja, det var ju liksom när HIV och sånt var ganska nytt så att nejst. Ja, det. det var ganska lätt att få det via mm. den vägen på den tiden ja, ju. Det. Ja, det. var en ganska var problem med hela den här inspelningen och så det, det var en inspelningsplats som varit på ett sånt här dåligt kvarter liksom. Det det var på in... on location liksom. Ja, och, ja liksom den här teamet som spelar in, de hittar ju till och med en död kropp på en av inspelningsplatserna. Och mm. ja, det är kanske inte så jävla mm. roligt <laughs> när man håller på att jobba och sånt där. Alltså. Och sen var det ju då, vi kan ju nämna Arnold Schwarzenegger, han skulle egentligen ha Gary Buseys roll typ. Det skulle vara Dutch. Mm. Men eftersom Arnold Schwarzenegger inte gillade det här manuset eller hela konceptet med filmen att de skulle vara i styrstaden istället. Ja. Liksom. Då fick de skriva om den och gjorde den här karaktären som Gary Busey. Spelar ju. Ja. För då är meningen att Arnold skulle vara den här ledaren över det här gänget som vet ja, om Predatorn märkligt, hela tiden. Jag kan köpa den då. att Han är ute efter fler sådana där. Det måste finnas fler än den här. Mm, men på, men uh, på sen, Busey, Busey, Busey är ju men jag tror, jag tror Arnold's Dutch hade blivit lite ja, annorlunda jämfört klart, med Busey, för Buseys karaktär är mer är lysten. Liksom. Paragrafflutare? Ja, han, vill mer, han är mer ute efter teknologin som den här mm. utomordningen är ute efter. Han är en större jävel alltså, ja. från första början. Som, är... som Busey brukar vara. Ja. ja. Sen vänner man på steken och är på en sida på något sätt. Ja. ja. Här, här, här så uh, tror man att ett fred såts genom att uh, man får komma ner i, ett, uh, i den här Predatorns uh, rymdskepp mm. och får säga hans troférum och där är skallen av en alien eller en ah. och Då tror man direkt att liksom, det är där uh, fredet för uh, en crossover. Men den kom redan innan Ja det var jag För Det kom, kom, kom, kom samma år Va? 14 år innan? Jag så alltså, Rovjord 2 Jag har tänkt på Alien vs Predator ja, ja men Där kom en serietidning Samma år som mm. Predator 2 ja, Eller Rovjord 2 Som var Alien vs Predator mm -hmm. Och den blev ganska framgångsrik och den, den här eller alienskallen i troférummet är en hullning till den serietidningen yeah, yeah. Faktiskt. Mm. men man tror ju hela tiden att det är där själva idén kom till Crossover alltså de som inte har, har läst serietidningen då mm. jag var en av dem i början yeah. tills jag kom över den informationen då, för jag trodde det första började som ett tv-spel det kom ju också typ 93 eller något så här kom en, ett tv-spel ja, baserat okay. på serietidningen nu Long time in the making alltså Ja yeah. Men den här uh, Reward 2 gick väl sist där tror jag mm. Så uh, ja, so, Franchisen yeah. låg ju ner där tåget, och levde ju mer sidan om via Alien vs Predator liksom i mm. serietidens format och datorspel. Ja, ja. Men så kom då liksom, uh, den här 2004: kom ju Alien vs Predator mm. av uh, Paul V.S. Anderson. Ja, just det. Som flera år tidigare gjort Resident Evil. Uh -huh. Blev känt där igenom. Gilmore Toro blev erbjuden att göra den. Oh, ja, Men bli. han valde att göra Hellboy istället. Ja, bara Ja. <laughs> <laughs> Och den enda som man kan uh, liksom se från uh, tidigare franchises när det gäller Alien och uh, Predator är ju Lance yes. Henriksen. Mm. Spelar uh, grundaren Charles Bishop Wayland. Mm. Och där blir han den andra personen som blir jagad och dödad av både Alien, Predator och Terminator. Nej, det det. <laughs> Jävlar. Vilka jävla bomber du här. <laughs> ja. Wow andra roller värd att nämna. Tommy Flanagan ja. från Gladiator och Chips i Sansa Menachie. Colin Salmon väldigt eh, brittisk, mörkhyad eh, aktör. Hon ser väldigt skärmig ut. Hon har varit med i några bundfilmer. filmer mm -hmm. Tyvärr de här dåliga med Piers Pierce Bosnien. Ajajaj. Och även Resident Evil. Mm. med Paul vs Anderson. Ja. Och den här rollen han spelar är ut för honom tydligen också så att han var tydligen <laughs> blivit lockad upp på W.S. Som, yeah. som, som verkar lyssna. <laughs> Precis. Källorat <laughs> ja. Och nu nämner jag några spoilers. Alltså hans, hans öde i både Resident Evil och A A Alien vs. Predator är ganska snarlika. Mm. Jag tycker att alltså, hela uppbyggnaden av filmen känns väldigt lik Resident Evil. Ja, det är inte äh, Kolla kolla någonstans. Liksom, de, de i Resident Evil är det mycket där med kartor, liksom, var, man, var de är någonstans. Mm. De har flyttat sig i The Hive, som den byggnaden heter liksom, under jorden. Slags labyrint. Labyrint. <laughs> ja, ja. ja, jag kan vara med men där, där är det liksom att du ser du ser människorna typ på kartan, liksom, lite så här. Och det gör du i, i Alien versus Predator. Där har du en intervju. Och även musiken tycker jag påminner lite om. Det är ju Marlin Manson som gör musiken i Resident Evil. Men jag tycker ändå att musiken är. Alltså, det är samma typ yeah, yeah. av musik i det enda. Så jag känner, känner att. Han är kanske inte så kreativ när det gäller sånt Paul V.S. Anderson typ nej nej Jag tror kanske lite fel av henne, att Aha, han kanske inte... skulle gjort ett lite eget koncept av Han är inte ett IL-kramat Nej, för ja. <laughs> det ena kommer ju två år efter Resident Evil och då känner jag liksom, ja, då nyligen sett Resident Evil som jag hade gjort då ja. och sen såg det han liksom då blev det liksom ja. Gör en en underworld eller. så. Det är uh, inte omöjligt. Det verkar ju svårt. I alla fall. Wales satelliter upptäcker en pyramid med inslag av tre olika kulturer. Alltså då i Maya och Kambu eller Indien och mm. pyramiderna i Egypten och allting. Uh, gömd långt under isen på Antarktis. Utmjordningen av lagunen till mänsklighetens. Uh... Står på något sätt. Ja. Det känns ja, som men... den ganska snurra i den en ganska Indiana Jones och Staldskalens rike. <laughs> det var Nej de ja, men där, liksom. det, alltså, det är ju ganska gammal myt att har mytologierna i spelet. Ja för det är ju, var ju lite så majan. de gud var väl typ som kommit från mm. himlen i skepp och sånt ja, där och så de Så det känns ändå så liksom då blir man lite själv så liksom, om, om de har kommit på det, liksom, kom de på med rymf, ja. alltså själva konceptet med rymdskep och utmordningar redan då eller är det sant mm. det är då man blir lite så, ja, mh, häftigt mm. <laughs> Så på sätt och vis jag kan, jag kan köpa liksom hela det här konceptet mm. anledningen till att de bygger pyramiderna det är att Predators ska ha de bevarar sina drottningar där för ja, det blir typ ett college för Predators liksom att det blir liksom deras sluttest efter detta så är de fullfjädrade jägare eller man kan säga mm. så, jag, alltså, så jag kan köpa det alltså, jag känner att visst den kunde ha varit bättre jag tycker ja. att den är helt okej okay. alltså Ja. Jag, jag jag gråter det är det, inte alltså. över den men. Nej nej, men, Det är okej vad som det är så slapp idé alltså. <laughs> det tar ja. de väl från ikoniska filmer mönsterna och sätter ihop dem. Ja. Men det är ju så alltså, alltså själva vara är ju väldigt basic. Det är samma som där. Alltså någon kommer att vara kvar i slutet. Mm. Och sen Slår vi Sling. Jag gillar sloganen också, liksom att uh, whoever wins, we lose. Ja, det var Simon Pegg, här var väl lite uh, den brittiska komikern som blev yeah. med bland annat startträck och de här. Johnny dead. Precis. Han, Spaced. <laughs> han lavar uh, ut ett tweet på nätet, liksom Who, whoever wins, we, uh, we leave. <laughs> han var väl inte riktigt nöjd med filmen. Nej, det kan jag inte. det jag, jag tror de kunde blivit bättre för att eh, hur kan man säga? seratinen utspelar sig i runden. Lite mer i alien. Eran liksom. De har väl ingen jättehög budget. Men att flytta inspelningen från USA till Prag och göra kulisserna i Prag istället. Det kostar två miljoner dollar att göra kulisserna i Prag istället för 20 miljoner dollar i USA. Ja, så onom, alltså, Det måste vara samma material. Alltså, varför blir det så mycket dyrare? Det ja. känns som det är, lite, det är lite politik där också. Det är helt sinnsjukt. Ju. Det känns lite som alltså, i själva miljön från The Thing av John Carpenter, att det är liksom snöigt och kallt och kajt. <laughs> ja... Lite The Thing, så slänger vi in an Alien and Predator så so... <laughs> skit händer liksom. Uh, uh, yeah. They will be glad. <laughs> yep. uh, detta visar sig vara den första filmen i både Alien och Predator-franchisen som är PG-14. Alltså, ja, vad ska man säga? Yes, typ vår 11-årsgräns ungefär kan man, man säga. de andra har varit 15-årsgräns ja tycker jag, jag tycker. och den, den var filmad som en PG eller R-rated ja. film också eller så oh, eller femte årskansellivolget där ja men ganska valsamman också och då, jag. jag har nämligen tydligen namnet på den skyldiga här också Nu går vi väldigt ner i i konspirationer och sånt här åh oh, trevligt <laughs> en chef på Fox mm. vi nämnde Tom Rothman har påverkat många filmer och skärt ner många budgetar på många filmer som folk har liksom haft på kartan. Jag hör hur ett kors spikas i bakgrunden. <laughs> Jag kan ja, säga att han, han är inte omtyckt, varken i filmvärlden eller på internet. Nej, nej. Anledningen till att han förmodligen har hållit så länge inom folks är att han har ju han har liksom de har aldrig gjort en stor förlust under hans nej, nej, okay. övervakning. Liksom. Och det är, cool. han, han, han har sägt liksom, han, han liksom han, han trodde definitivt inte på X-Men filmen alltså den första filmen då om Så han han ska ner på budget och flyttar fram datumet allt för att liksom spara in på förväntade förluster och allting. Mm. Men det visade sig bli en hit. Mm. Och efter det fick Brian Singer och de som gjort den första X-Men mm. lite mer fria tugglar av folks till liksom X-Men 2. då ja. Och den blev en dundersuccé. Ja. Den blev ju till och med bättre än första filmen. nu oh, yeah. Och det blev nog en nagel ögat på Tim nu ja. Så när de skulle börja förhandla med Singer om X-Men 3 så då han ju förhålla. han skulle minska på deras eller minska på hans lön kan mm. man säga och bara dra ut på hela processen och singa han tröttnar på detta till slut mm. så han väljer att gå över och göra Superman Returns istället. Grace return kommer in. Precis. Och det, yeah. alltså från Tim Rothmans uh, synvinkel. X-Men 3 den drar ju in mer än vad de andra filmerna har gjort mm. men den blev ju hatad av alla runt mm, ja, <laughs> omkring att... och eh, det var ju mycket sånt där, alltså det verkar precis som han, han fick en eh, ett personligt vendetta mot Bryan Singer att den här filmen alltså X-Men 3, den var tvungen att komma ut innan Superman Returns och allting liksom, alltså det blev helt plötsligt väldigt personligt okay. med honom mm. Det är ju så fel när man har så mycket makt ja, som Tom rough har haft. Det. Men ja, eller ja, Tom Han, han, han, han får ju även en Independence Day 2, som mm. skulle komma mycket tidigare än vad den gjorde nu. Kommer ju i år. Yeah. Men uh, Roland Emmerich och de skulle få hälften så mycket mm. i lön. Jämfört med vad de fick med den första filmen. Ja, det är... Och det är den, den filmen spelar in ganska mycket pengar till Fox. Ju, så. Jo, jo. <laughs> Det är helt... Det har fått Will Smith då också kanske. Ja, Jag kan säga liksom att det är ingen regissör som vill jobba med Fox efter, efter detta. Alltså efter de har gjort en film för Fox. Nej, nej. Låt it, alltså. Den enda Tim man har god kontakt med är Steven Spielberg. Hm. Och varför har man det? ju för Spielberg är... <laughs> han har byggt upp ett namn redan innan Rothman kom in i uh, den här världen förmodligen. Tror liksom. du skulle så säga han... för att judarna kontrollerar Hollywood? <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, det men liksom, det är liksom Spielberg, han, alltså, han, han kan göra en succé av vad som helst. Nej, instans, liksom, så. Alltså. <laughs> Spielbergens dålig dag då, spelar in mycket pengar. Uh, magi i och Det, ja, och det, det, är det enda liksom, börjar säga om det är att mm. de ska tjäna pengar. nu. Och Spielberg är ett säkert kort där. Ju. Yeah. Det givetvis uh, att han slickar röv där, om uh. vi använder fullare ord. Mm. Rimjobb kan vi kalla <laughs> Men det är han som har klippt Alien versus Predator. liksom Både för att få ner uh, då, åldersgränsen och allting. Och hinkarna med blod. Ja, men för att liksom vi har ju diskuterat uh, andra filmer som till exempel Deadpool. Mm. Varför han är så hem, uh, liksom grotesk i, i X-Men Origins. Den här filmen var nämligen övervakad av Rothman-han också. Uh. Och han, han verkar ha en ett väldigt förrakt till serietidningshjältar. Så liksom regissören som gjorde X-Men Origins Är Wolverine-filmen då? Ja, precis. Han ville ha en väldigt lättsam typisk action-rulle typ som den blev. Men regissören som bland annat gjort den här Tsutsi som blev en stor... Sutsi eller något sånt där. <laughs> med Dustin Hoffman? Nej, Sutsi. Su su su su su <laughs> uh, är det en brasiliansk film? Ingen. Jag får för mig den fick... Uh, den, den vann Oscar och allting i alla fall. har för mig. Väldigt uh, bra. Jag har bara sett den en gång tyvärr. Mm. Han ville ju ha liksom en mörk X-Men-film. Liksom. Ja. Väldigt mörk och allting. Det Då är till och med att han har Rothman när... Uh, när han liksom, Gareth tror jag han heter, han var borta. Då hade Ruffman gått in och målat om kulisser och allting. Bara för att få upp mer färg och, eller mer, mer lättsam stämning och allting. Jag tror inte jag tycker om honom. <laughs> Nej, det jag. inte jag. Hur <laughs> ska jag säga den här, den här Tom Ruffman? Han, han trodde inte mycket om varken Titanic eller Avatar. Och vad kan vi med facit säga om de här filmerna? Det är Mustard ja, och inte ju filmer. Ju. Han har ingen fingertoppskänsla? här. Nej, det känns som att han säger för extremt för mycket. Alltså. Det känns som en feg eller Ja. Du se vart vinden blåser så hoppar vi på. <laughs> ja, för då visar det sig vara en annan chef mm. med samma typ eh, på samma nivå som han har. Mm. Han trodde ju mer på de här produkterna, Titanic och Avatar, så de, de blev ju gjorda för två år då ju. Ja. Men uh, yeah, man kan ju säga att Fox fick själva nog 2012, där sommaren där. för då hade han gett just till uh, Abraham Lincoln, The Vampire Slayer Oj. och uh, Prometheus ja. och ingen av dem presterar bra på boxoffice ingen inte Prometheus huset? Nej, äh, den underpresterade den också ja. jämfört då med Ted ja. som hade, han hade ratat Vad är då? den gick ju väldigt bra ju. Ja. Och då känner de liksom nej men nej, vi har fått nog av dig. De gör då men eh vad kan man säga normorganisering de, de, de, de gjord den Pontius Pilatus och konstrest. De gör han nu om och organisering på det sättet så blev de om med han och det skulle då gälla från 2013. Mm. Och uh, ja, vad har hänt med Tom Ruffman efter detta? Jo, han tog över Amy Pascal, som jag har nämnt i uh, specialen om Ghostbusters. Hon var ju uh, högt uppsatt inom Sony yeah. och trodde ju mer på Paul Feigs remake än uh, Ion Wrightmans Ghostbusters 3. Ah, Ja, okay. uh, well, Ghostbusters följer tal. Efter alla de här uh, debacklerna med Sony-mailen och allt det här så fick ju hon gå. Och då tog Tom Ruffman över. <laughs> och vad var, det, vad var det första han gjorde? Jo, han han uh, sänkte <laughs> sen, budget på Ghostbusters. Det, det var väl en, det smartaste han har gjort hittills. Han sänkte <laughs> förlusterna där ju. Ah, ja. Han sägfade. Han säger ja. Och det kommer han ju säkert bli höjd till sjuarna för oss. Ju. Men han är ju alls omtyckt av... Uh, regissör och sånt. det var till och med någon som hade tweetat liksom jag är inget fan av Tom Ruffman. Jag stryker Sony på listan och mm. <laughs> han har tweetat ut. Mm. Så där har vi hur uh, chefer på uh, stora produktionsbolag som uh, mm. Fox kan sabba. Ja, men se på Fox. pengarna då är man ju. Ja, <laughs> yeah, så det... Det är då man liksom, alltså, visst, där man liksom. Visst, det finns ju många bra som han till exempel, han som trodde på Avatar och Titanic. För han, han fick ju till och med tillbaka Singer för att göra mm. de andra x men filmerna ju. Ja, ja. För jag får mig Singer men man är inte intresserad att gå tillbaka och jobba för Rockman. Mm. Så det är ju inte så att alla chefer på produktionsbolagen i. Bad guys. Men ja, är det. det känns som kapitalist. Liksom. Ja. Vissa vill skapa stor konst, och vissa vill bara dra in dägg. <laughs> ja. Men det känns som den här Tom Ruffman. En, är allt det här sant? Så känns det som en. <laughs> full prick. Äh, lite, äh, ne. <laughs> Nej. <laughs> Inte Like Nej, jag. Ingen Men ja. nu, jag vill, Jag vill berätta detta nu går vi tillbaka till. Nej just det, vad var vi? Vi pratade om universums <laughs> ja. Helt Ja. Healthcare Kunde kunde varit mycket bättre. Ja. tror jag. Ja. Men ja, ganska slapp film. <laughs> ja. <laughs> jag trött, ja. Däremot så kommer det en uppföljare. Och där är ju lite så i slutet. Ja, jag gillar faktiskt slutscenen, det, inte... det blir Det liksom <laughs> Han, det är förresten det står jag mig som fan på i den första filmen också, mellan Alien och, så, och versus uh -huh. Där är det ju så att de, de människorna fastnar ju i den här pyramiden och uh -huh. får sådana här facehuggers uh -huh. men uh -huh. ja, De får ansiktskramar på sig uh -huh. Med hela den här uh, processen när de blev befuktade fram till att ansiktskameran dör. Ja. Det går ju så mycket snabbare i den här filmen jag jämfört med ja. de förra ja. Så jag tycker det går för snabbt där. Ja, verkligen. så är väl bara tjejen som drabbar sig, de andra två? Och... Nej, de andra. De drabbas oss yes, ju. Men kommer... det, är, det är bara tjejen du får se när den kommer ut och andra ja. sen. Ja, men det, det är nog något som du <laughs> ska liksom fatta själv. ja. ja sen att eh, sen drabbas ju en Predator också av detta ju, han får oss som facehugger mm. men processen där för detta händer ju 40 minuter in i filmen mm. och den här facehuggen kommer ut från typ i Absolut. Ja, så där är det helt plötsligt väldigt utdraget så det, det kan jag störa mig lite på inkonsekvens Ja, precis. Ja. men i alla fall tre år senare kommer Alien vs Predator Requiem Den förlorade juvelen som jag inte har sett och nu vill jag höra dig uh, yeah. <litt> utlåtande uh, Regisserad av Colin och Greg Strauss som uh, tidigare har gjort musikvideos och reklamfilm Alltså regisserat. de har jobbat på filmen innan och alltså, ganska bra filmer men de är liksom andra roller i filmbesättningen yeah. då och efter, efter detta så har de bara gjort Skyline också. Som kanske inte är någon större hit. Också med utomordningar och sånt här. Men ja, yeah. där är väldigt mycket potential i den filmen tycker jag. Alltså, alltså Skyline. Men det faller lite handfallet liksom. Alltså, mm. Det känns som de, de här två är lite duktiga på att uh, få liksom mm. karaktärer intressanta. Och detta är fallet även i. Alien vs Predator, Predator Requiem. Mm. Är det en liten typ high school film? Slash och roll upp det? Nej. Här känns det som de kör på rated R. Liksom. Här skiter med i PG-14 och allting. Yeah. Här är det bara liksom splatter, splatter, splatter. Mm. Detta, detta känns som en typisk slash slasherfilm. Mm. Där det bara här handlar om att man skiter i karaktärerna. I 2013 Ja, man skiter i karaktärerna och man vill bara se liksom hur, hur de dör. är <laughs> det alltså, ja, Men det är ju inte så lätt att vara kreativ med de här alienerna. De, de hoppar på och dödar med deras tunga som till och med ju. Mm, Ja, just det. Så du varenda död med såna. Det är ju antingen... Chesterbusters, alltså de här mm. små xenomorphen. Yeah. Eller liksom en tunga som går in i skallen på dig. Ja. Liksom. Yeah. <laughs> så, <laughs> så, <det är, laughs> så det är liksom inte så som Forrey som kan döda dig dö på flera miljoner sätt. Liksom, utan no. Det är samma sätt om och om igen. Yeah. Då är det Predatorn som kan gå in och göra lite uh, olika. Men det är ju mycket, <laughs> mycket med laserpistolen där också. Alltså, så, Nej. De dör ute på världens kreativaste sätt i heller. Men du går dit för sig Alien versus Predator liksom. Ja, Ingent om man går dit. och då får du få typ ingenting annat heller i denna mm. <laughs> Tyvärr, alltså, för den här filmen. Tyvärr. alltså, handlingen är så fruktansvärt tråkig så är det, alltså, det är någon kvinnlig militär spelad av. Eh, Reiko Ailsworth mm. som spelar Michelle Dressler i uh, 24. Ah. Hon kommer tillbaka från uh, Irak eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vilket. Antingen Irak eller Afghanistan. De var ju på krig där under den perioden. Ja. Mm. Så hon har ju ett litet uh, dilemma där om att få kontakt med sin dotter. Då, liksom. Väldigt ointressant. Uh, hennes man spelas av Sam Trammell som uh, spelar Sam Marlott i uh, True Blood mm -hmm. så det är väldigt många, många tv-skådisar i den här filmen Är det ett varningstecken? <laughs> Nej, <Nä>, äh, egentligen <laughs> inte men jag tycker de är så Platta Ja, mm, ja fruktansvärt mm. alltså, ska, ska vi ta handlingen snabbt så är det att det här rumsköpet från första filmen Först? De, de, de, eller, alltså de, ja, precis. Ja. de har ju tätt den här sista Prelton som har uh, Hybriden, eller vad man kan säga sinomorfen i sig ja. Som senare blir en hybrid ja, ja. Och den här Hybriden bryts och ser ut i slutscenen Av första filmen ja, Det börjar liksom där direkt och mm. den här döda besättningen på det här rumskeppet okay. som kraschlandar utanför en småstad i Colorado, mm, USA. Inte. <laughs> <laughs> och äh, där är ju facehuggers och sånt som de har tagit i prov som rummer. Och detta smärker ju någon Predator från deras hemvärld, eller något sånt här typ, Så han sticker ju dit antingen för att rensa upp Nej. eller för att leta upp överlevande. Så det är både Alien, Predator och Hybriden här? Ja yeah. soppa <laughs> I originalmonus så har inte hybriden så stor roll utan den dör redan på sidan tre men de känner de här producenterna ja, han behöver större, mm. äh, större space så han, han får det också mm. i slutändan nu så det handlar ju mest om hybriden mot Predator det Känns som svårt att hitta någon här på <laughs> Ja, men det blir, det blir nästan automatiskt Predator. Ja, men av någon anledning så blir det Han blir inofficiellt hjälten i filmen, filmen typ. Aha. Det är intressant. För det blir ju Synomorferna, de, de antingen dödar dem eller Facehaggar de människor, liksom. Så mm. att de, de blir mer och mer Och det jag stör mig verkligen på det här, om de ändrat så hybriden han lägger ägg själv, eller han lägger inte ägg utan han. Han befruktar människor själv mm. och han lägger inte bara i en sån här liten minisenomorf i magen på kvinnorna till exempel utan han lägger en jävla massa man ser liksom hela processen när han sitter där och, och någon tjej där bara liksom nästan hivar klunkar i sig liksom massa ägg eller vad man ska kalla det Uh -huh. <laughs> ja, liksom Så här plötsligt så har magen Jag tror de, det värsta är att de är gravida Allihopa tror jag De ligger ju där på typ BB och ska Ska förlösa eller något sånt där. De är inte helt ute och cyklar Men helt plötsligt är deras moga fulla Med Nej. Och här är de ju är inte, inte Hybrider som Hybriden utan det är vanliga xenomorfer Helt plötsligt Går det upp. Så, ja, Jag vet inte Fråga någon som gjorde filmen men jag stör mig som fan på det i alla fall. Ja, det kan jag tänka mig. Vad kan man säga? Jo. Det här är en annan snubbe i filmen som spelas av Johnny Lewis som spelar half i Sansa Wannacky. Mm -hmm. <laughs> Så det är väldigt mycket från Sansa Wannacky här. Vi har ju, har ju han från den första. Tommy, Tommy. Flanagan. Tommy Flanagan heter mm. han. Och, och då Johnny Lewis som då gick bort på ett väldigt makabert sätt 2012. Ja, just det mörda sin landlady och köpa sig ner från ett talk. Jag vill gilla den för att det är alien vs predator men den suger så fruktansvärt. Nej. Nej, nej, nej. Här gjorde de så fel så att det är här tänkte jag liksom när det kommer till, det kommer inte fler aliens, det kommer inte fler predators efter detta. Så detta är dödsstöten för dem. Ja. Känns det som så mycket kan man göra med det här konceptet. Det känns ganska kortlivat. Ja, det känns, känd, känns nästan som att man förstörde det där. Men de går ut upp. Tre, bara tre år senare kommer faktiskt en uh, tredje film med Predators. Bara. Och den gillar jag mycket bättre. Ja, ja absolut. Av den multibugavade Rob Rodriguez Ja, han producerar denna filmen Ja, just det. Ja, Och han, uh, han kom ju på... Uh, äh, de har väl hållit på med detta, denna filmen redan 1994 när han har på med Desperado. Mm. Men det låter så för ett boise sånt här. Jag tror när han pitchade idén så tyckte folk att det var för dyrt. Ja, det är väl typiskt filmbolag. Det ska gärna kosta så mycket som möjligt. Ja. De ska gärna ha ut så mycket som möjligt men det ska gärna kosta lite. Så driva in lite pengar på Spikehits-filmerna senare. Ja, yeah. <laughs> yeah. och även uh, från Dusk Stodan mm. som man kan säga är lite influerad av den första Predator-filmen. För mm. där är det precis samma koncept. Att de byter äh, typ. precis För där är det ju liksom att George Clooney och Quentin Tarantino som spelar bröderna, de killar mm. på en familj och mm. de åker uh, ut i ödemarken och går till en bar det är ju ganska långt in i filmen. Sen ja, visade det ja. sig att alla på den här, som jobbar på den här barnen är i vampyrer. Ja, <laughs> och där byter de genren. för ja. det ser de själv att det är mycket som den första filmen är. Ja, ja. Uh, och Rodriguez var ganska smart här. Han, han fick ju att gå med på att filmen skulle produceras på hans studio, Troublemaker. Mm. Och det, det innebar att han fick ju mer kreativ kontroll- Yeah, det ena bara att det är han som har slutat det skulle säga att han hade ute fox i nacken på sig själv felkatt. <laughs> uh, Eftersom no Nimrod Entall Jag gillar hans namn. Nimrod. Ja ringa inga klockor det. <laughs> right. Hårdrollarna uh, uh, Adrian Brody mm. som en ny uh, kan man säga karaktär. Precis. Ja precis. Alltså, YouTube ja, alltså. Yeah. Ja. De ville vill, vill ju gå motsatt själv. De ville inte ha någon ny Arnold. Antingen ja, ja. skulle det vara Arnold eller en, en motsatt. Mm. Men han här känns lite mer realistisk för att han är lite ja, mer normalbyggd. Ja, riktig människa. Men han byggde på sig ganska mycket muskler inför filmen, alltså mm. Brody. Men han känns ändå liksom mer realistisk som ja, soldat. Ja mindre säger till en initialt mer grundad verklighet. <laughs> ja, precis. Har det då att uh, det är flera stycken som visar sig vara skurkar, väldigt kriminella, ja. krigsförbrytare och allting ju. med. Ja. Som faller ner typ från flygplanen eller sånt ett som slags squad. Jag vet inte squad. Ja, vet inte riktigt hur de ja, äh, hamnat absolut. där, de var faller med en och Det är liksom så filmen börjar. Ja, yeah, rätt snyggt. De landar nice. i en djungel yeah. som de inte känner igen. Mm. Och det visar sig sen vara en helt annan planet. Mm. Och där får vi se bland annat Tuffo Grace som är kanske mest känd från uh, Precis. Eller uh, Spiderman 3. Precis. Som Venom. Uh, Danny Trejo har vi oss ju. Mm som faktiskt också har spelat CIA-agent Romeo i Sansa Ja, ja, han dyker upp lite här och var. Och det var så roligt när de, när de de hade ju klart för sig vad det var för karaktärer de skulle ha. Och det var en, en karaktär de sa liksom, det ska vara en Danny Trejo typ. <laughs> Så när han fick när Danny Trejo själv fick höra detta liksom, så ringde han liksom jag uh, han sa exakt om hur roligt. Hey, I heard there's a guy in the script for Predators who looks uh, like uh, Danny Trejo. And guess what? I look just like Danny Trejo. <laughs> <laughs> Machete. Så han, han har en jävla härlig humor liksom. Yeah. <laughs> <laughs> Sen vi även uh, Walt Walton Goggins också från Sansa det Wernicke <laughs> Venus-tränsan mm. mm. Så det, det är väldigt mycket Sansa Wernicke i detta avsnitt ja, kul <laughs> Sen har vi en som har överlevt i två år på den här planeten och det visar sig vara Laurence Fishburn ja, som har skapat fram en schizofren-persona under ja, den här är. tiden Morpheus blev galen till slut. Ja. <laughs> och han förklarar ju liksom lite snyggt hur det, hur det funkar liksom, att mm. de skickar ett folk på den här planeten för att utvecklas som jägare-typ. Ja uh, Fick slipa sina kunskaper. Ja, precis. Både sig själva och deras arsenal och uh, taktiker och allting. Och det kan jag tycka liksom, det är, ja, det är ju liksom lite mer. Alltså att de utvecklar Franchisen lite Ja alltså. mm. yeah, The hunter becomes the hunted yeah. Sen även att uh, Att de skickar dit de här människorna och så Det, det är ingen sammanslipad grupp Som i första filmen Utan det är mm. en, det är folk som liksom har svårt att lita på varandra. Det gnisslar redan <laughs> ja liksom, Så det blir liksom en film i filmen, alltså, själv liksom, att de här människorna de hade lätt kunnat ta koll på varandra ja, redan innan. Tvingas ja. ja, precis. Så det blir sköra liksom allianser och lite, lite så här alltså, uh -huh. lite, lite Robin Ja, <laughs> yeah, Survival of the fittest. Ja, precis Ja, och det, och det gillar jag också med den här filmen. Mm. Uh, och sen även att det är klaner inom Rovjurs så liksom att ja just det. Det är ju är arké, ett, på ja, precis. är ett gäng liksom större och starkare predators jämfört med de som vi kanske har sett i de första filmerna mm. liksom. Jag, jag kan väl störa mig lite på att det är de som är Super Predators de nya liksom och ser lite annorlunda ut ja. man vill ju gärna att de andra ska vara liksom häftigast <laughs> men ja. det är utseende utseendemässigt så är det, det är lite som skillnad alltså så men inte jättemycket men det är ändå häftigt att de kan liksom utveckla det på det sättet att det är bara är att alla ser likadana ut om du ser vad jag menar Ja visst och första prät de kommer faktiskt inte in ja, från 40 minuter in ja, i stort sett. Mm. Så de händer ju ganska mycket i innan. Så de, de hinner ju bygga upp lite av de här karaktärerna och lite den här skärheten mellan dem och lite så här mm. ju, alltså, så. så det är lite samma koncept som i den första filmen. Ja, det får man säga. Det är väldigt mycket efteråtning faktiskt. Ja. Fast det 2000 <laughs> talet Ja. Den första filmen är väldigt mycket vet. Men så är det som liksom att de, de försökte ju faktiskt få Ar både Arnold och Danny Glover med. Mm -hmm. Så det mm -hmm. första skriptet är ju faktiskt The Dutch och uh, Harrigan mm. som Danny Glovers karaktär är med. Men de, de följde ut för detta. Vi kanske har upptagit det var <laughs> Jag kan upp Arnold var guvernör och Danny Glover lite på deckes kanske. Persion kanske. Nästan. Han gjorde ju 2012 den här filmen ungefär eller president, alltså, när, om, om han var gammal i de här 80-talsfilmerna så är han gammal i ja. 2012. Men du lever med oss då typ samma vecka. Ja. Men ja, ja. Men ja, det kanske få, kan få vara för fysisk film. På hans ja det kan vara. Jag vet inte ens. Alltså. Vad en <laughs> kan jag Kan inte vara helt nöjd. Sen, det sen, var det sen, Ja, var. jag mm. vet, vet, man vet inte hur manuset ser ut i hela, De kanske inte gillar vad de skulle göra med karaktären. eller vad sa du? Ja precis. Men hur ser då framtiden ut? För är, det är filmer som har kommit ut 2018 ska det komma en The Predator. Vad då? Av uh, Shane Black. Nice. Mm. Spelar Hawkins i den första filmen faktiskt. Är han med? Han är med mm. i första filmen. Han är mest som manusförfattare. Ja. Men han blev det efter den här filmen. så. Eller den första. Predator-filmen. Skriv dödligt vapen. <laughs> han spelar Wisecracker i den första filmen. Men mm. ja, han ska ju han ska föreställa en nörd. Han har stora glasögon och drar dåliga skämt och lite så här. Ju. Så det, ska jag tänka på? Ja, det är ändå lite så att mm. det har de ändå lite så någon som har varit med från början liksom, vet hur det gick till där. Liksom. Mm. Lite, och gå, lite, kött på benen. Slutar, ja, lite kött på benen. Ja. Sen är det rukten om både Arnold och Benicio del Toro. Ja. I huvudrollerna. Ja, så. Och det ska inte vara en remake eller reboot utan det ska vara en fortsättning. Shane ja. Black tyckte liksom att det finns så mycket som de inte har utforskat inom det här, det här universumet. Det ja. kan jag, jag, jag hålla med om. liksom. Ja, vi får se vad de berkar Karin. Mm. Han kan göra. Ja, uh, gör, han kan polera. <laughs> uh, vi kan ju hoppas. Det och uh, nu när roughmen inte är med i bilden så kan vi hoppas att de får. Det kostnärlig frihet. Ja, precis. för Det kan vara lite farligt med chefer och sånt på produktionsplaget att de bromsar. Ja, ja absolut för mycket i vissa styper av kreativiteten. Uh, Prioritet att pengarna ska in. Ja, uh, precis. För det, det, är ju, det är ju lite farligt med det att liksom kunna bara köra nej men eh, vi ska ha in så många ålderskoper som möjligt. Ja precis man vattnar liksom. eh, Så många som Så då, bli då blir det kanske många från den egentliga målgruppen som skiter i det bara för dig liksom ja, precis. och då blir det bakslag på det sättet stället Får vi en mellanmjölksprodukt i <laughs> <laughs> passar alla Ja precis Ja, yeah, well, vi rentar vi om Hollywood här. <laughs> och vi ja, men de behöver ju ändå... Vissa gör det bra och vissa gör det dåligt. Alltså att förnöja sig eller mm. alltså, hänga med i utvecklingen. Ja, visst. Så ja. Yep. <laughs> men äh, detta var Predators, rovdjuret och gjort specialen av projekten det, det, det var ju så jäftigt med den senaste Predatorn också att de säger inte Predator 3 utan det är Predators mm, Snyggt En liten uh, notis till Not Aliens ja, precis. Ja. Det, är liksom, ja. det, är, det är smart, absolut Snyggt, ja. stiligt Absolut Intelligent <laughs> Och med det så kanske vi avslutar med våra tips Ja mitt tips i detta avsnitt är actiondramat Vantage Point från 2008. Yeah. Under ett antiterroristmöte i Spanien skjuts den amerikanska presidenten. Åtta personer blir vittnen och i takt med deras syn på dödet represseras- kommer fler letrådar fram. Vantage Point är en annorlunda actionfilm med många fina namn- som Forest Whitaker, Dennis Quaid, Sigourney Weaver, Matthew Fox från Löst. Och eh, sist men inte minst William Hurt. Har ni av någon anledning missat denna så tycker jag att ni ska ta och säga denna nu. Tack för mig. <laughs> Tack för dig. Jag skulle tips om den brittiska filmen 24-hour Party People från 2002. Ni av Michael Winterbottom. Och Steve Kogan i huvudrollen som Factory Records grundare och chef Tony Wilson- och han handlar liksom om scenen i Manchester från punkens runt mm -hmm. 1977 via Manchester eller Joy Division, New Order allt Hacienda och så natklubben och eller den Eran där och han liksom fungerar som filmsbretta berättare också, och bryter åt om det, tredje vägen fjärde vägen precis som Deadpool ja precis och tar oss igenom hela den här Eran och en väldigt, uh, om man gillar att ta brittisk humor och kanske inte intresserad av lite uh, musikhistoria. så är han nog något att uh, kolla in va? Vi har även han, uh, vad heter han som är Gullum Andy Serkis? Ja, yeah. han spelar en slags uh, knarkande, supande producent på sjublag som mm. sakta går ner sig i växer. Innan? Ja, uh... yeah, det är väl samma år som Sagan om de två va? okej. Okay. Mm, så på jag popcorn, Ja, ja det går att lista. Stark äh, berättelse. Läkfullt äh, berättad. Mm. Mm. 24 hour party people. Se. Och äh, gå gärna in på vår Facebook-sida och äh, skriv ner kommentarer och önskemål. Vad som helst. Mm. Vi äh, försöker svara så fort som möjligt. Och. Äh, Gå ja, även på vår hemsida filmtropolis.se skriv lite kommentarer där också. Ni hittar ju även vår Youtube-kanal och allting där. Instagram. Var en del av rörelsen? På vår hemsida på Facebook finns även en uh, insamling nu till cancerfonden. Mm. Och där finns uh, beskrivning hur ni kan ge en gåva. Vad är det för barncancerfonden? Nej, barncancer eller cancerfonden bara. Mm. Så det gäller alla. Absolut. Absolut alla. Inte bara Rösterbandet eller Barncancerfonden utan alla. Det täcker, <laughs> ja. täcker allt. Målet är 10 000 kronor. Jag mm. hoppas vi kan nå det inom en framtid i alla fall. Mm. Och det minsta du kan skicka in är 50 kronor. Liksom. Det, är, det, är, det är ingen stor summa men. Ultimate. Så är det tillräckligt många som skickar in det så det kan det bli mycket av det. Det är så det är, va? Ja, och det är vi rör ut pengarna överhuvudtaget utan det går direkt till cancerfonden också ju så det är inte vi som hanskas med pengarna ja. mm. Klapp på huvudet ja. Allt för att hjälpa Men vad fan, cancer påverkar oss alla på God. ett eller annat sätt så Jag tyckte det var en viktig del att hjälpa till med Och under tiden Gå och inte vilse i biomörkret i <laughs>